Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə Və seyyidil mürsəlinə əmmə dəd Rabb-i şəhli sadri və esirli əmri vəhliluqdətən minlisəni yəfqəhu qavli Dəyir ki, günahların acı ki, günahlar insanı hardan çıxardır? Ehsan dairesinden çıxardır, ehsandan sonra salır iman dairesinə, imandan sonra çıxardır, salır İslam dairesinə islamdan sonra çıxardı hər astronu şur dairəsindən Ona görə 4 dənə söz oldu, 3 dənə də dairə. Demək şeyx gətirir ki, burada Roman və husnud difa'illah anhum, fe inna Allah yudafi anil lazina Və demək günahlar insanı ehsan dairəsindən çıxarıb iman dairəsinə atanda o iman dairəsinin içində elə ki, pillələr var yəni o iman dairəsinin içində olan həsə eyni deyil əzni qardaşlar və iman dairəsinin içində olan insanlar belə fərqlənir və artıq bu insanların bəziləri Allah vərdlərindən məhrum olur Allah verdiyi vərdlər, rahatçılıq o insanlar öz həyatında bunu tapa bilmir məsələn Allah Subhanahu buyurur: "İnnalllahi Allah Subhanahu iman gətirmiş kimsələri mükafat edir və ola bilsin o insan öz həyatında o mükafatı görə bilməsin. Aydındır, bunun səbəbi nədir? Bu səbəbi günahlardır. Hətta o insan, yəni iman dairəsinin içərisində olsa belə. Ümumiyyətlə görsənə də iman dairəsinin içərisindədir. İmam alət şət baxındılar. Amma ki həttən artıq artıq İslam dairəsinə yaxınlaşır. Necə ki keçən dərsin axırında bir də nə qayda dedik? Ənəl himayət və difaətan mələbüdiyət-təm. Çaməl müdafiə çamil nəyin qarşılığındadır? Çamil ibadətin qarşılığında. Allah Sübhana təal verdiyi vədlər də bu qaydaya əsasən öz yerini tapır. Sonra <coughs> şərhiəsini ki həmçinin Həmin günahlar insanı, yəni iman dairəsinin içərisində olan müsəlmanları bir çox əc əcirdən məhrum edir Necə ki, Allah subhanətlə buyurur Allah subhanətlə mümininə əcran azimə Allah subhanətlə müminlərə nə verir? Böyük əcir verir Artıq elə bir ki, iman dairəsinin içərisində olan bəzi, bəzi müminlər bundan məhrum olur Sonra Allah subhanətlə başqa bir ayda buyurur ki الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين həmin insanlar mələklərin onlar üçün istixbar diləməsindən olur? məhrum olur və ya hətta o məhrumiyyət onların zəifliyidir və Allah subhanahu təala başqa bir ayda buyurur ki Allah waliyyul lazina amanu Allah iman gətirənlərin vəlisidir, hamisidir. Və başqa bir ayda Allah Subhanahu va taala buyurur ki: "Ey rəbbim, mələiklərə de ki, mən sizinləyəm, iman gətirənləri sabit qılın." Allah Subhanahu va buyurur ki, iman gətirənləri siz sabit qılın. Ümumiyyətlə burada keçən sifətlər hamısı insan bu sifətlər insan insanın həyatında öz tapa bilmir çox vaxt. Və vallahi izzeti və rəsulü və müminlər, və lakin münafıqın layəlamun. İzzət Allaha və onun rəsuluna və möminlərə xəstə amma munafiqlər bunu bilməzlər. Başqa bir ayda Allah Subhanahu buyurur ki, Allah Subhanahu möminlərlə bərabərdir. Başqa bir ayda Allah Subhanahu buyurur ki, yarxa Allahillazina amanu minkum wallazina utul madarajat. Allah Subhanahu sizdən iman verilmiş kimsələrin və elm verilmiş kimsələrin dərəcələrini artırar. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, fəman əmələ və əslə fələ və kim iman gətirib və salih iş görərsə o insanlara nə qorxu var, nə də üzüntü var və başqa bir ayda Allah subhanta buyurur ki Qulhu və lillədinə əmənuhu dəv və şifə bu quran kərim iman gətirənlər üçün nədir? Hidayət rəhbəri və şəfadır. Yəni, qarışlar, demək ki, Allah subhanta olan vədləridir və inşallah bizim hər zirəmizdə imanın altı şərdi də var, amma insan Həyatında Allah Subhanahu bu vəhdələrin görməyəndə öz nəsindən başqa heç kim qınamasın. Və ya tam görməyəndə, yəni öz nəsindən başqa heç kim qınamasın, bilsin ki, o artıq, yəni iman dairəsindən ihsan <coughs> dairəsinə həttən artıq uzalaşıb, gəlib artıq insan görsən ki, e, iman dairəsinə, İslam dairəsinin sərhədlərinə çatır və elə olur ki, görsən ki, iman dairəsindən çıxır və İslam dairəsinə girir. Və ümumiyyətlə, imanla İslam kəlmələri alimlər gətirir ki, əgər imanla İslam kəlmələri hədistdə və yaxud Quran-ı kərimdə bir elə bir ki, mətin içərsində gələrsə, bir cümlənin içərsində gələrsə, ayrı-ayrı mənalar daşıyır. Yox, müxtəlif yerlərdə, məsələn, gələrsə, onlar, yəni, ikisi deyindir. Yəni, Allah subhanətə xitab etsək, ey iman gətirənlər, Allah subhanətə olan bir xitabı müsəlmanlara da aiddir. Məsələ ki, müsəlman deyə bilməz ki, Allah, bu məni ait deyil Allah suqalata gətirir, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, o birisi deyə bilməz ki Yəni, bu məni ait deyil Məndən güclərə ait deyil Yəni, bu kitablar ümumiyyətlə bütün insanların hamısına ait deyil Və... Və l-məxsudu ənəl-iyməni səbəbu cəlibunli kulli xeyr Şəx gətirir ki, ümumiyyətlə deyir, mövzudan deyir məqsəd odur ki, bütün xeyrləri çəkən imandır Və kulli xeyrin fi dunya və l-əxirə səbəbülü imən Və kulli şərrin fi dünyə və l-əxirə fəsəbəbülü adəmin imən Və bütün dünyada və axirətdə olan sıxıntıların şərlərin səbəbi də imansızlıqdır Fə keyfə yəhuna aləl-abdi ənəl-iyməni Yar təki bir şey an yəxrucu min dairətil iman və yuhul beynehu və beynehu vəlakin la yuhrij min kimi insan yəni vələ <coughs> günah işləyəndə bu günahlar nə qədər ki insanın millətdən çıxardan günahlar deyil. Bu günahlar insanı İslam dairəsindən çıxartmır. Ayrim bu günahlar insanı İslam dairəsindən çıxartmır. Yəni hər bir mömin nədir? Müslümandır. Hər bir mühsün Yərhəmiq Allah Mömin və müsəlmandır Amma hər bir mühsün Möhsün deyil Və ya hər bir müsəlman Mömin də deyil Aydın qardaşlar Necə ki Allah subahallar Quran-ı kərimində buyurur Deyir bədəv ərablər gəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələni yanına Deyirlər ki Biz deyir iman gətirdik Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələni Deyir ki elə deməyim Deyin ki, biz yəni Həslim oldu. Yəni, iman ayrı şeydir. Yəni, İslam ayrı şeydir. Və <coughs> əni, istəmərə alə zunubi və əsərə aleyhə, xifə aleyhə, ən yərinə qalbihi Əgər bu insan uzaqlaşı-uzaqlaşı günahlar üzərində davam eləyərsə, artıq o insan üçün qorxulur ki, o insanın qəlbi bağlansın. Və yaxud rücəni İslam mülkülliyyə, hətta bu günahlar üzərində çoxlu davam eləmək insanın İslamdan çıxartmasına səbəb ola bilər və yaxud çıxardır. Və men həna hünə iştəddəl xəvfu görə də bu mövzuda sələflər hətta o vaxtı qorxardılar. Necə deyirlər? Əntüm günahlardan zunub, siz dey günahlardan qorxursuz. Günahdır, bunu Amma mən dey kəfürdən qorxuram. Yəni o günahlar küfrə apardığı üçün aydındır. Yəni məni qorxduq deyir. Amma siz sadəcə dey günahlar üzündən qorxun Yəni günahlardan küfrə apardığı üçün qorxurdu. Və men أَو... أَو أَو أَو və mənim uqubatı ki, o, sərin qəlbi ilə Allah və dər-ül-axira və ya və ya tə'vəqəhu və ya təqifəhu və ya təqta'uhu an-səyri. Və digər həmçinin gətirir ki, günahların acibətindəndir ki, bu günahlar qəlbin Allah Subhanahu va taalayə gedən elə bir ki, yolunu, gedişatını, hərəkətini zəifləndirir, zəiflədir. Və onu tamamilə iflic vəziyyətə salır Və yaxud onu tamamilə dayandırır Və yaxud tamamilə onu sındırır Fələ tədəhu yaxdı ilə Allah xatvatən Hətta deyə elə bir vəziyyətə gəlib ki Artıq o qəlb Allah subhantaya qarşı bir addım da belə atmır Hədə illəm an vichətihi ilə varaihi Əgər bunu bu qəlbi sən deyir Elə bir ki, geriyə çevirməsən Yəni arxaya itələməsən cənbü yəhti bil vaasiy şəkirə qədər qonaq ki çatmaq istədiyi şey, onun mani olacaq oyan deyil və yəxtərü sائر gedənə mane olacaq oyan ki talib və insan ki bir şey əldə etmək istir onu əldə edə bilməyəcək vəl qayb inəma yəsir iləllahi biqüvvətih və kəldə Allah Subhanahu taala ancaq və ancaq öz qüvvəsi ilə gedir. Və idə maridə bil-zunubi zəiflədikə qüvvəti ləti təsəyəruhu. Və qəldəli xəstələnəndə xəstə insan nədir görsən yaxşı addımlaya bilmir də. Qəldəli zəifləyəndə Allah Subhanahu taala tərəfdir addımlarını ata bilmir. Və inzə ələtül kulliyə inqata anillah Və bu xəstəlik çox davam eləyərsə, artıq elə bir ki O insan Allah Subhanallah ətərək etməyə həddən artıq çətinləşir. Valla, Allah Subhanallah özü kömək olsun. Sonra şey burada gətirir ki, Təzzən bu immə yumut il qalb deyir, günahlar ya qəlbi öldürür və ya onu xəstələndirir, yəni qorxur bir xəstəliyə salır və yaxud da elək ki, onu həddən artıq deyir, zəiflədir deyir. Və bu zəiflik də ki, özünü deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sığındığı 8 şey də bir özə verir. Həmin 8 şey Peyğəmbər Salsan buyurur ki, onlardan biri də deyir həmmu və l-həzən, birincisi qəm qüsusə, sıxıntılar, kədərlər, val-ac-z, val-kəz, acizlik val-cublu, val-buxun, qorxaqlıq və paxıllıq və borc altında qalmaq <coughs> və insanların sənə üzəri və hələ bir ki, sənə qəhr eləmək üçün gəlməsi, sənə məğub eləməsi və şeyh gətirir ki fə innəl məqruhul varid alə qalb inkənə min əmrün müstəqbəl əgər deyik olan sıxıntı baş verməmiş bir şey görətsə ona nə deyirlər ona deyirlər əlhəm ərəb dilində həm ona deyirlər yəni elə bil ki ümumiyyətlə bizdə Azərbaycan dilində yəni hamısı ümumiyyətlək sözlər bir-birini əvəz edir qəm, kədər, müstə, sıxıntı amma ərəb dilində ayrıdır həm ona deyirlər ki həm baş verməyən bir şeyə görə insanlar qorxulu. Hündüdən əvvəlcədən insan onu sıxıntısını çəkir. Buna Ərəb dilində həm deyirlər, istıntıya və <coughs> o şey ki, olandan sonra insan onun sıxıntısını çəkir. Onu Ərəb dilində hüzün deyirlər. Yəni bizdə də baxın kəlmə, hüzün kəlməti. Sonra gəlir fe in, in khallafa in insan Elə ki, onu xeyri af olan amillərdən, yollardan, qüdrəti çatmadan məhrum olarsa, qüdrəti çatmadan o işə eləyə bilməzsə, buna acizliyi deyilir. Və inkənə li'adəmi iradəti fəvqəkəsək. Əgər bu insan iradəsini yenə bilməyib, iradəsini yenə bilməyib, əgər o işə müvəffəq olmazsa, bu, insana həmbəl deyilir. Və cübnu və l-buxnu gələndə isə deyir Fəinnə Adəmin nəfə minhü, İn kana bi badani fa yəni əgər o salih işlərdən, yəni salih işləri yaramaqda əgər onun bədəni ona kömək eləməsə, bu nədir? Və yaxt Allah üçün bir şey yaramaldı, yaramadı. Bədənin vasitəsi o şey ki, bədən vasitəsilə edilir, insan onu tərk eləyir. Buna elə bir şey qorxaqlıq deyilir. Fe bi mali fa Allah üçün elə şey, onun malla bağlıdırsa, əgər insan onu həyata keçirmirsə artıq o insan manla həyata keçirən şəhər şey, keçirmirsə o artıq o insan taxı adlandırılır və nə təşəhhüs gətirir ki qalı məqsud an-nuzub min aqval asbab el-jalibeh li hada thamania şəxs deyir ki yəni əsas məqsəd yəni demək istədiyimiz odur ki günahlar bu 8 elə bir ki mənfi xüsiyyəti insan üzərinə çəkir kama anha hə aqval asbab el-jalibeh müzik həmçini başqa bir, eee, pis gücdü. Yəni, fəlakətlər var ki, insan üzərinə çəkir. Onlardan bir də cəhdl belə, bəlanın insan üzərinə gəlməsi, vadara şəqa, elə bədbəxtinə üzləşmək və su'ul qata, elə bir şey pis şey pis hökmlər, insanı xoşlamada hökmlər, və şəmətətil a'da, düşmənlərin insanın üzərinə elə ki, toplanması. E, və min ən qəvəl əsbab əl-cəlibə və həmçinin əl-günahlar ən böyük səbəbdir ki, Allah subhanahu təala-nın insana olan niəmətlərini yox eləsin. Bu, təhull əfiyə insanın səhətinin sağlamlığının elə bir ki, çevrilib, yəni xəstə olması, dəyişməsi, fəcəətünün iqma və günahların həmçinin əcabəbətindən ki, günahkar insanlar çox vaxt Allah subhanahu təala-nın Yəni ki, birdən-birə Allah subhantan intiqamının gəlməsinə, gözləmədiyi halda qarşılaşmasına və Allah subhantanın qəzərləyə, büyükan olmasına səbəbdir. Allah subhantalar özü bizi bu səbəblərdən qorusun və gələn qalsın gələn dərsimizə və sallallahu səlləm alə ləbi ilə Muhamməd.